A uslyšíme dnešní evangelium, zapsané u Matouše v páté kapitole. Ježíš řekl: Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko, zub za zub. Já však vám pravím, abyste se zlím nejednali jako on s vámi, ale kdo ti uhotí do pravé tváře, nastav mu i druhou.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 což i celnici cíli to totéž, a jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte z což i pohane to totéž. Buďte tedy dokonali, jako je dokonalý váš nebeský otec. Evangelium našeho pána Ježíše. Milí bratři, milé sestry, jestliže zdravíte jenom své bratry, co činit zvláštního? Což i pohané nekřesťany nečiní to totež. Od křesťanů se čeká přece více. Ve Starém zákoně čteme: Nejvyšší přikázání, budeš milovat blížního svého. To chápeme. Patříme k sobě, jsme bratři a sestry, jsme sousedy nebo soudruzi. Musíme si pomáhat. Milovat ti budeš blížního svého. Oni milují vás a vy milujte je. Je to vzájemný vztah.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 Nechce abychom trénovali svou lásku, cvičili ji. Ale jeho vyzva zní, buďte dokonalí. Ne zdokonalujte si, vyvinujte svoje schopnosti si navzájem pomáhat. Ne, on říká, buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec.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 tam ta největší snaha nemůže vytvořit situace win-win. Tady někdo ztrácí. Ty naše konflikty, které prožíváme, mohou být být osobný, když se třeba navzájem nesnášíme, anebo můžou být věcně, když vznikají z odlišných potřeb a zájmů, v tu chvíli už ta normální láska přestane fungovat. Co když ten druhý, kterého mám milovat se mílí, nemá pravdu? Co když má naprosto jiný zájmy než já a ohrozuje mě? Co když prosazuje násilí a nepravost?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 Legitímní a důležité to veřejně vyjádřovat. A také důležité společné věci v tomto státě uplatnit proti nespravedlnosti a násilí. Ošem no jako křesťany máme zvláštní poslání v této rozdělené společnosti.